A Dáveni szörny A Dávenző szigeten álló gyárat szinte teljesen visszafoglalta a természet. A gyárkomplexum mögött egy nagy betonépületben volt egy csarnok, ahol a tető már rég beomlott. Egykoron hatalmas magnetronkorongok végső összeszerelési helye volt egy nagy tározó vizei alatt. A csarnok rom a helyi gyerekek kedvenc titkos játszóhelye volt. Apró sügérek, óriási rajai úsztak a felszín alatt. Néha napján nagyobb halakat is látni lehetett. Mesélték, hogy valami hatalmas és szörnyű élt lenne a vízben. Talán egy vízipók, vagy valamilyen két éltű befészkelte magát a víztározó egyik sötét hasadékába, és életet adott egy torz életformának, amelyet átváltoztattak a vízbe beszivárgó nehéz fémek és kemikáliák. Vagy talán valami. Amely egy másik dimenzióból érkezett, a téridő egy hasadékán át, amelyet a hurok kísérletei nyitottak. Lehet, hogy tényleg volt valami odalent a víztározóban, de az egyetlen dolog, ami valaha a felszínre úszott, Ragnar Jönszon egy helyi gengszter teste volt. Kint élt Dávenzön egy lakókocsiban, és a feltételezések szerint részegen beleesett a vízbe, és megfulladt.